Eta Google eta Facebook, zautzen so zuzue, empresetan lan egin ondotik batzu beste lan batean sartu dira, beste helburu batzu dituzte orain, hortik pasa ondoan teknologia berri hauen gehiagikerien kontra burrokatzea. Sensibilizatze kampaina bat, abiatu dute batzuek, empresa erraldoi hauen influentzia handiegia gatik. Biskabat, ironikoa, bai, ala dirudi, bainan berdemoran, aski logikoa ere. Enpresak barnetik ezagutu dituzten hauek, joan den igandean aurkeztu baitzuten Gobernuzkampoko erakundea, Center for Human Technology, deitzen dena. Teknologia berrien lan saiesteko, salatzeko eta tartean sare sozialetako adikzioari ere aurre egiteko. Lobbying kampaina bat abiatuko dute beraz. The Truth About Tech deituko da kampaina. Teknologi eiburuzko egia, euskaraz. Eh, Eta estatu batuetako, beroi tamaboz mila eskola publikoetara edatuko dute lehenik. Hau reizu zendu kampaina, baina buraxo edota erakas lehiere biztanda. Xare sozialen gain, kontsumoari, lotzen duten depresioa riskoaz informatzeko. Hau reizu zendu zendu zendu Horrez gain, influenzia uka nahi du ere Google bezalako enpresa batean diren langileen gan haien erakundean, shaharaziz eta barneko informazioak ere bilduz, trukatzeko eta aztertzeko. Geroztageiago enpresa hoien shortzaile, langile eta elikatzailean kritikak agertzen dira, justuki. Haien enpresa ohiekiko Shanan Parker adibidez Facebookeko ona gusietako baten batek adierazizuen zuen dola biurte jainkoak baderkarrik daki Facebookek zer eragin duen gure euen burmoinetan. Xat Paihapitia hori presidente ohia izan zena ere Facebooken aierazi du azal soziala suntsitzen zuen tresna bat sortu zutela. Hoien augei ere, debekatzen diete xare soziaren erabilpena, edo pantail geiegikeria entzia ikerleak ere arazoa agertzen dute depresioa intsekurtate eta estresa lottzen dituzte Gerozta gehiago telefonoaren erabilpen eten gabeari urte astapenuntan adibidez, atera ikerketa batek zion. bostoren egunean sare sozialetan pasatzen dituen nebe bat egunean oren bat pasatzen dituen na baino tristeagoa dela. Eta bai ez duxare sozialak posa ekartzen, uste ginoen alta. Alderanziz beste zerbait dute elikatzen lagun virtualez osatu so xare hauek. Den bichta putz utz hutsch Itxaso agireren iritzia, zonbait minuturen buruan, bos minuturen buruan eta ondotik fred behuetek glaukoma orkestuko dauko, benalenik disko berri bat hemen esku artean dutana, posta zaintzegurretoria eta deitzen da radio revoluzion hau da taldearen izena, ibilbide luze bat bada hemen, bimilata iruan abiatua zena edo abiatu zena, jurgi ibarretxe, musikari laudioa sortu zuena Londreseko skuatetan ibiliondoan gero ego amerikana zonbait urte pasa ondotik musika proiektu bat beraz aterada hortik eta be musikari desberdinak de euskaldunak kolombiakak edota frantzesak biltzen dira talde untan, radio revoluzion deitzen da taldea hemenxe gora kantua dit da ven eta kualka que... ize eta Radio Revoluzion taldearena. Telebistako putz huttsa gutz idatiko hitza pitz. Hiz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Eta Fred Begoti hitza eman naintzin klaukoma, taldean entzteko, tzulearen iritzia orain itxasoa gi zuritza. Ema Schululko Ola oskatzen bada bedein, eh, barkatuko nauzu, Neska hau ikasle bat gehiago zen New Yorkeko universitate famatu batetan. Eta dila mm, urte batzuk, lau urte edo, uste dut, bere gelako mutiko batek bortxatu zuen. Unibertsitateak ezbait zuen tipoa kanporatu, neska horrek bere erasotzailea botatzeko helburuarekin ekintza bat bururatu zuen. Egunero, klase guzietara, eramaiten zuen berekin matelas bat, bai. Baina, untsa, entzun duzien, matelas bat. Matelas hortan berean bortxatua izan baitzen bera. Aztapenean, denek deitzen zioten matelasaren neska eroa. Berak bakarrik arreiatzen zuen matelasa, eskuin esker alde guztietara. Baina, ankipinaka, jende interesatu zen. Eta gero eta jende gehiagok lagundu zuen matelasara maiten. Hori dugu, bortxaketak publiko egiteko ekintza eraginkor baten adibidea. Eta bederen originala da, hori, ezin dugugu eran ezetz. Sheurik ere epaitegietan salaketa batez hartza, beno anitzeser er eficazagoa. Hasta sei la de eh, mañana. Eta dila gutxi arte, bortxaketen afera egia da bizikita bua hundia izan dela gure inguruan. Leheno ezginen batea ausartzen salatzera. Mainan gaur emiki emiki, gero sta bortxaketa eta genero violentzia gehiago bisibilizatzen dugu. Horregaitik batzuk panikatu dira. Uste dute bortxaketak biderkatzen eta duplikatzen ari direla gure inguruan. Eta bistan da ezetz, lasai egon daiteen. Badu mendeak bortsaketak existitzen direla. Munduan gerrak diren mementutik existitzen dira. Lehen kolonizaziotatik. Herri bat beste baten gain hartzeko emazteak bortsatzea klasiko bat da, oraindik. Horrek ekartzen duen karga guzti horrekin. Bortsaketa da eta beti izan da politikoki eraikia, boterea markatzeko ekintza gordina eta zuzena. Eta sumisio eta kontroltresna bat dena berelekoan atxikitzeko eta emazteak isile erazteko. Baina nafera doa. Bortxaketa gauza obsesiboa baita. Ez da aix egeldituko, botere harremanak eksistitzen diren, nu, enfen, segitzen badute. Beraz, bortxaketa gehiago entzuten direla, badai, hala da. Bena ez zutuste harren kuratu behar dugunik. Prozesu luzeunen parte da, taigabe gure inguruan izan diren milaka bortxaketen berri izatea, eta publikoki salatzea. Eta hori interesgarria da guk ere, emazte bezala gogoetatzea, ea guhauren buruak noizbait seksualki nahi izan ez dugun zerbait egitera bortxatu ditugun edo ez. Neri pasa zait, gazteagoan intzelarik, seksualki nahi ez nuen gauza bat egitera derrigortu ninduten, eta mementuan, etzen hain dramatikoa izan, mena nerekin garraiatzen dut. Eta batzutan berri zorritzen aizelarik, pentsatzen dut ez dela justua. Hene lagun bati hori pasa izan balitzaio, tipuari zafraldi bat emanen jokela. Eta hori gelditu behar dugu. Eta morro elki. Betidanik emaster gainera egozten zauku guk sortzen dugun desiraren ardura. Egiten digutenaren errudun gira. Baina txeduksioa merkatutik kanpo ere eksistitzen gira, eh? Kaso? Ez dugu beti ederri izan nahi. Ez da beti ikuse zinak ere publikoan. Ez da santa garbiak etxean eta puta zikinakoean. Hori dena doainik egin behar dugu bainera sistemaren zaz. Banik ez ikez Itxasoa gire, mila esker zuri entzulearen iritzian ebentxe, eta orain musikan segitzen dugu zurekin fredberuet. Bai, gaur, gipuzko alderagoaz, glau koma talearen disko begiaren ezagutzera. Zerua pasa... Ratsa ementa zer da elegantea Zenek esan behar dizu guaini zeala, Zenek marraztu digu kwadrantea Zein dauerotuta, zein da bat da errealitatea bakizonen bizio bat den aiaragua jartzea norbean tzakorma normalitatea baina nik estetizan nahi normalan da zukeztare etzea lako hartalde ondako zifra bat etzea sartzen trajen gezurren saren eroitzeie makina bat goitik datorren papilla jaten beldurren aurren heldu makilla tagoa zen pareta mila dauzkeuta gure paren eta erreixa ez dan arren karetak enduta zaudenen Ez aquí su sexy saudel, se guapo saudel, os toro idabe, tar tal de que sandezalape, se guapo saudel, ornenlo cha cabeza estereotipo danacausten, se guapo saudel, mundo agualdarse surerola salantsat partsen, se guapo saudel, se Laukoma atalea, tolosa, irun eta donostialeko musikari batzuek osatzen dute. Iadanik labugte iragan dira, boiun bi zeneko lan labugura agitaratu zutenetik. Monberenea ekintzak zigiluarekin agitaratu kalima izieneko irugagen disko hau, lan dikoitza da. Binilo, zede edo numerikoki eskuratzen aldena. Orain goan, ageri da, diskoa presiori gabe, askatasun osoz eta aztia hartuz egin dutela. Arabainan, amal lau kantuz osatzen den irurigoita zazpi minutuko olant potoloa dugu hemen. Kantuak, Carlos Orsinagarrekin grabatuak izan dira eta honek, hainitz lagundu ditu beren soinua horkitzen. Ondorioz, diskobegiontako soinua organikoa da eta demora berean sendoa. Grabaketa, 2000 tamazazpiko apirira eta maiatza artean egin dute Torosako bombeireneako estu joan. Ekaitzaidik orkanko, nolo hauztomodo ondron Bambon bat ametrallataz erun mila katron Talurren mila kabroi, mila miloimorroi Esklabotak japen gara iagoa indik ezta eroi Denak denen klon, bat abesten ondon Bakoitzaibere txokon, kakauet ez dene hon Eta hurrezko txekorrak, kultura eskorrak Jenden patriketan zorrak, karriketan porrak, berriketa txorrak que ha bajado a justicia que etiqueta incorra que si que tal chorra petura controla las terquetas natxengatxendan a yorkonbon babilonta bere propaganda baster duen resaca da imperioaren parranda bin, osa mavinosa basa membarli batizanda estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda que pase miedo entre cuatro paredes Sistemantzat persoanakta ez aldrebez Da naire mesedez Demontrazia izenez, gerra izanez Petroleokila jun da, ez zuten utzi ezerrez Baie, <mogu> gabe, glau Koma, Euskal Panora amantoki berezia duen eta etengabe garatzen ari den talentu haundiko talea dugu Talearen usaiako estiloari jahaikiz jege eta raparen inguruan eraikitako kantuak dira diskontan atxematen ditugunak. Baina meti bezala, jok kutsu nabakbematekin, bai eta dance-all eta jege murfin ikutu gatzuekin ere. Sigur da taleak bere egizeta propioa baduela. Normalean, jege taleak ezbaitute olako distorttsurik baliatzen. Demora berean, giroilun eta dantzagahiak ustartzeko gaitasun gaitza badute. Egia ejateko, lan hau segura askia intzinekoak baino rokeruagoa da. Naiz eta teklatuak eta sintetizadoreak sekulamaino gehiago baiatu dituzten. Orokorki, garapen eta erritmoa laketa frango dituzten kantun useagoak dira. Nertzale, melodiak estiramentulaz lehen desain agerikoak. Eta diskoak entzunaldi desberdinak eskatzen ditu. Donde mar gritan la, sabes, no sabe zidu no sabe zonde Los sentimientos aceptables, solo aizables en cualquier situación Brotan por lugares, alos que acudiaza encontran duración Nada de lo que había jatebal, es que nada se mueve menos tu posición On, on, eh Juan Txoa Hakama kantariak idatzi itzetan, jajera kritiko eta alagikatzailean agusitzen da Musika industria, agazakeria, individualismoa Euskalkulturaren egoera, generoaren gaia edo euskaldiz japeatzearen garrantzia, hauek dira bertzeak bertzeilu jartzen dituzten gaiak. Bizki kantu sentimental bat edo bertze badute ere, musikak bezala, hitzak ere biziki landu dituste eta naiteke kantu bakoitza mundu bat dela. Interesgarria da ere ikustea Tolosako Euskalkia naturalki baiatzen dutela. Bertxale Aitortu behar da gaztelerazko kantuak ere, biziki dotore galditu direla. Taleari eta disko begion iburuzko seetasungusiak, glau koma band.com webgunean atsemanen dituzue. Kronika hau esteko entzuleak, proposatzen daut zuet diskontako amekagarren kantua entzutea. One, 2 Zuekin tolosatik, glau koma. Mikrofon txek, ero honek eskutan bat zeukezutan jartzek Heyo barbi, barbi, probatzen mikroa Wain esantzak ez tekela ire estiroa Heyo barbi, barbi, entzekiu bestek Baino guontan lepoa inozartutak atxerek Heyo one two one two, abuela se dijo ah g l u k o m e g z k o n a b 1-2-1-2, my name is Juantxo Ametxetan politik eta kaletik manxo Regedauketen enbelarritan sentitzen aiz jautxo Gite 1-2-1-2 ez gaude txintxo, txintxo Kontxo, dauko laugo matarrakantxan eskubik inbiut ezkerrak ingantxo, bote bat, bote bi, izabalea plantxan nekatu gabeo eita bi ez tekmez irrebantxaik dejate dek lentxas, hau ez da txantxa hau ez da lakontxa, hau ez da batxa txapa otsalatza zeu kekire amestrak etxak izan aiteka beratxak, txeta batitzak, peta batintzak eta utzi musak baken, asmatuko dudan duten nahi da nahi behar duna ematen hitoko aizba baten basa mortu ondanduna baten asike, utzi dakien ahi orkesta honen batuta ea amaten kaldetzei jaten nola ikusteten estena entrebista hartan, taket hartena Gatu melena, egia esan da, sentitzeiak lotxata pena Segi parrandan, tributo da berbena Kei, noa di joa ba, noa di joan ez da Gizho bastak irtena, fijo damangitzena Niko paieto bena, bide aiten haidia nahi Zenbat lakunin dizkiaun zenbata nahi Tarrebake bai, daizpake bai, siespake bailen Herri hau datzat jarri bardi haulen bailen Herri hau datzat jarri bardi hau bestena Ikusiko iau, herri hau, Shh, in silence! silence. Zepartek dubat na idek guinki sales con ez tu making high tech vai rapish beti aitzakin bat vai tech teleberrinak ez estan hasmar con orvai techose e eh? hai beste drama i beste pose enchufa tu boseta jarriozen panorama plata colores ostengatosen coplacaria buen kontakizuna emenda otenix ornitsini tuna etorki sini luna gurezarren rokan rolak muina bilduma errautzak eta for mola taster babes le oficial ibertrola quieren seguir en el golat dango kuazoka euskal fotokola haut da wen Gertan e rion enzoru estetikoa ah! Euskal dunduntago entertainment patetikoa ah! Euskal telepista que mateu telecincoa ah! Es lo que hay si siempre botas a los mismos Urraguayismo superkucha kultureta. Euskal capitalismo bere kareta Denak chincho chincho al son de su trompeta Guancho, Frank ostia gorgal con a torba Bai, estetizan nahi artistia jatorba Euskerak behar du reggae, euskerak behar du jinjo Bordaz guancho guancho abestu tinko tinko para, para.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 today want you want you Laukoa Fred Begotek aurkezzturik nire eske ga onndo kostegun artete laster hamar minutureen buruan hitzetaput emankiuneen gure egomita Paskal Elgar izango da bi ga aurkeztuko dute baiionako gaztetxean kemena deitzen den dokumentala joanen urtean um, Paskal Elgartek igerrika egin zuen lotu zuen Bilbo Baionari presoen aldeko ekimena izan zen xehetasunak beraz. Laster. Bosterdiak Euskal euskaliratietan berriak zurekin bernaetar gain. Hotz handi plana abiatudu Donian Eloiz uneko herriak, laregi karrikako etxe batean badira zorzi oek karrikako jende entzat, heldu den igande arte idekirik egonen da etxe hori kantu goxoa elkarteko lagunduko dituzte behar eta diren presunak. Laborariak Kexu Dabilza, FDSEA, Etagia, Laborari sindikatek Deiturik e Gungusianne, Paue aldeko bideetan dabiltza departamentuko laborari andan abat, beren trakturrekin, eguerditan Paueko laborantza gambararen aitzinian ziren eta aitzulgu negozia tapatu dute, atxalde untan ere segitzen dute, gune behar suen erreforma salatzen dute, laborariek diru laguntza bat badute europatik mendigune edo gune nekeetan balima dira, helduden den urtetik goiti ere mubatzu ez dira gehiago horietan sartuko. Lauegun terdi edo laueguneko astea hirietan Horren, erabakitzen ari dira mementuan, orokorki eranditaike guti izanen direla lauegun terditan heldu den ikasturtean, kasik denek lauegunetat titzutzeko hautua egina dute, izan dadin Txiberuan, edo Basen Afaruan, edo Lapurdin, horaino erri batzuk ez dute bozkatia, hainoak aldiz nahi du lauegun terditan tsekitu, diote haugentzat eritmo egokiagoa dela. Baijonako pestetako afisia zoin izanen da hemen digoiti diendeak bozkatzen aldu Bosta afisia behesiak izan dira. Besten antolatzaileek agertu dituzte prentsari egoun eta heldu den larun batetik goiti. Baijonako euskal museuan erakutsiak izanen dira. Eta gero, otxailaren hogoita bosta arte bozkatzen ahalko da. <totipasen> Amikuseko izatea abiatu da. Latonita jamalau, txakots bi frekuentzian. Amikuzeko izatearen estrena besta lagun batuntan ortsalaren jamagian. Goizeko amikak eta horren bata agtian. Mintzaldi, kantari, bertxulari, danzari eta musikariekin ospatuko dugu. Amikuzeko iratiberia! Estrena kitaldia zuzenean, jarri izazue eskual izatea. Eta zuen zule, izan zaitez gertakari unen partaide. Deitu zure atxikimendoa erakusteko, 0-bost, 0-bost, 0-bost, 0-bost, 0-bost, 0-bost, eta bideon amiku zeiko Petzero saioa euskal igazietan Asteuntako Petzeroa Uioioito, alonla, espiritu oztan bali mazira, guet gira batea lag Jean-Michel Barbier, gure aierako berriketaria Petzero saioa hostiralez eguerdita laurdenetan larun batez goizeko zorziak eta egoietan igandez eguerdiak aintzin <tifatik> Oste gunean, iso eman kizunean musikatzelo heliaren kantoak entzun gai gure lau epaileekin. Bostalek parte hartu dute eta bat autotuko dute, maiten abai egin, maidelein eta Jokin epaileak epaileek gisa. Ostegunean, gunean, ahatseko bederatzitan, iso eman Euskaliatiak puntu Euskalirateen webgunea.eta hitzeeta pot hiteta hitzeeta hiteta pot hoteta hitzeeta Resan aipa gaii nagusia ordu honetan, begiarekin abiatzeko Eusko lege Bilzakak ez du haintzat harttu memoria historikoaren lege proposamena hau ere argian gai nagusia da, berak titulu hau emaiten dio. memoria historikoaren lege proposamena eztabaidatzeari atea itxi diote, EJta PS eta, PP Alderdiek. EH Bilduren ekinbideak elkarrekin Podemosen babesa izan du Aldiz. Uh, Gehiengoak ausnartu du Memoria historikoari buruzko lege baten behaja badela. Aldiz, bozkatzeko momentuan ez tut haintzat hartu gai horriburuz EH Bildok aurkeztu duen lege proposamena goizuntan. Uh, alderdi Sozialistak eta Eajotak EH Bilduri kritikatu diote akordioa bilatu ez izana testua orkestua intzin. Hor gobernoa babesten duten alderdiek ez dute baztertu etorkizunen beste proposamen bat orkestea. eta sunak eta alderdi bakotsaren hitzak ere begian. Bestalde, iauteriak edo iniauteriak garaia urbiltzen da eta bete-betean gira funtsian. Berazubi iauzuari, independentzia eman ez, asidira iniauteriak tolosan, hau da berri titulu nagusi. Era guzietako mozorro eta festak izango dira ondoko egunetan, Euskal Herrikoain bat txokotan. Bideoan be Tolosako iauterietako txupinazoa ikusten nahal duzue mozorro edez beterik. Euskara saila ere begian eta leksikoa eta terminologia lantzeko baliabideak aurkeztu ditu Eusko jaurlaritzak. Euskararen erabilera bultzatzeko balioko du ere bintasortabegiak mirendobaren izkuntza politikako xailburu ordearen arabera. Venezuela ere berrian, haute eskunde kontseiluak apilaren hogeita bidako deitu du presidente Tzarako, bozetara venezuelaan, gobernuaren eta oposizioaren arteko elkarrizketak gelditu ondotik, diakin arrazidu erabakiak kontseiluak, oposizioko plataforma nagusiak, ez du argitu parte hartuko oteduen. Argian bestalde, uh, oroimen historikoaren gaiaz gain, emankizun eta bideu bai, e emankizun berri bat, um, tokizkampo deitzen dena, elkarizketa bat, parez pare, emaiten dituzte, Tokizkampo, Hotskampoan, gune dezberdimatean eta hor parez pare dira, beraz maite morxego eta maite neibor, bi musikari, artista, kantari, eibarko Elkorte English parean elkartu dituzte Akademiaren miseriez, interpretazioaz eta sorkuntzaz, estaxiaz, gorputzaz eta abarrez solastatzeko bideoa, beraz argiatik pasatuz ere. Eta argia jendearen artean nahi duguna musuutzuk eman eta hartzeko aukera martxan. Hemen aurkeztu du ere gaur argiak bere azoka argia jendearen artean elkargi eusteko modu hau jagi berri dute martxan, argia jendeari musuutzuk emaititea beraz. nahi duenak nahi duena jartzen aldu azoka hortan modu egsean jadanik erabiltzen, Ez duzun zerbait, etxean egiten duzun horretatik pixka bat, azoka beraz deitu gunean emaiten dituzte abiatzen beraz hemen bakotsak gero osatu dezan. <tusurra> Korxika ere haipagai um, argian, Makronek ez du eskurik luzatu Korxikan titulupean. Gazeta puntu eusen, Bernat Etxepare Liseoak kanpainaren bukaera ospatuko du. Berrietan ere aipatzen ginuen oren Bernat Etxepare Liseoaren aldeko azten gaitu, azten dugu kampainaren bukaera ospatuko dute martxoaren amajean. 2000 amaseiko maiatz gerostik martxan den diru bilketari beraz bukaera emaiteko. Egun Egunosoko egitarau bat proposatzen dute martxoan eta beraz festa haundi bat ere eskainiz. Amikuzeko irratia estreinatuko dute barkatu txailaren amarrean, hori zuen zuleak larun bat untan beraz goizeko ameketatik zuzenean arituko gira donapaldeuko estudioetatik emankizun bere ziaren zat. Mediabazken bestalde, Kortxika ere aipagai, Kortxika eta Konstituzioa hau izango hote da ondoko ba, itzordua uh, Macronen bisita beraz aipatzen du hemen Mediabazkek eta uh, Frederick Espainiak emaiten du argazkitan aldiz senataria Kortxikan baitzen ere uh, Macronen bisita momentuan gauza guti iraiten bat ere, hor asterketa beraz media bazken. Eta biarritz olympik, biarritzeko rugbi taldea eta barneko bordela, horako zerbait da, eh, tituluak ez dudnik asmatu, franxi ez da, uh, eta bebarneko busneskeriak, eta horrek uh, sortzen dituen ere, arazoak diruaren aldetik, ipagai media bazken da zuhilo bukatzeko, titulu nagusia, otz uaina eta hogeita zazpi departamentu alerta iranian, eluja eta izotza Gatik eta aliz bayona sailean, bayonako bestak, eta bai, ara, hor dira, bost afitxa proposamen, berri, berri edo, zahar berri edo, ezakit nola ega merden, bost proposamen, eta horrein bostak abiatuak dira, bimilata eme sortziko, bayonako festen afitxa, hautatzeko. Hurek eranik, eh, laster hamar bat minuturen buruan, gurekin izango da maia muruaga kantuzkantu emankizunean, biak nori izango den berekin, nori izango duen bere gomita asalatuko dauku, baina lenik gomitaren tenorea gaur itz taputzen. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal irratietan. Johanen urtean haipatu gina utziegun, irratian presoen alde bilbotik Baionara Igerika. Johan zen, Pascal Elgart eta hori filmatu eizanda dokumental bat atera da ortik eta bihar Baionako zizpa gaztetxean aurkestuko dutena kemena filma gurekin Pascal Elgart Igerilaria. Beraz, agatxalde Arachaldeon. Ar Dokumentala bera ipatu haintzin, berdin Paskal, segertatu zen, egun hartan, erabaki zenuelarik higerika uh, abiatuko zenuela aventura hori. Bai, ez da, behit espada, egun batez, uh, erabaki noen, uh, edo deliberibat hartu, hartu, baizik ba, eta zuen, ba uh, urte handan abat, guanin, egun batez, um, presuen alde, Alako adierazpen edo mesu, uh, mesu bat berbanu pasatu, zannako uh, ez, uh, alako balentribat uh, lortzia uh, lornezakenez, eta ideia zen, behit ezpada uh, bilbotik bai honarat, uh, ikustia ea itxasoz uh, egin ezakenez. E uh, itxason ziziten alzinuen, zer gatik Igerika? Bai mm -hmm. hasti pixkatukan ez, da, ba ez baitzen uh, niongo fresaik, ezta ez mesoa zen baitezpa da uh, um, presuedin na nila uh, nolazpait uh, halako begi klixka bat, uh, sustengu bat uh, ekarri eta nola pixkat. Uh, uh, Alako proiektu batzutan jadanika izanan izan, izan Kirol, Kirol Mundoan bereziki, gio ge, mendian, eta nainuen nuen probatu ea itxasuan ze izango zen alako esperientzi bat, eta hola sortu zen ideea. Mm -hmm. um, Prexoekiko, beraz, alako mesu bat nahi ziren pasarazi? Uh, nola, uh, azkenan, edo ze mesu uh, Igerika eginez? Irika hartu ba, nahi nuuen no laspait halako uh, uh, engaiamendu uh, ze ispi dituz nauen uh, uh, geririka hartzea da bedeziki halako uh, distentzia batzuen egiteko da denboraainitz tasazia urean, mm. eta beti gogoan nukon ditut uh, eskol kresoak be uh, engeiamendua den uh, izenean uh, txirotuaa izan baiti da, eta ono urteotan asko gelditzen baitira bereziki egoaldean. Eta baldintza ego presuen a, bereziki egoaldean egoera ez baita, baita ez bada konsidratzen dutan bezein bat, a, kondutan a, edo ez dute, baita ez bada medez hiluketen kratamendua eta nahi noen... A, Adierazi nolazpait heri uh, pentsatzen nuela aspalditik uh, pentsatu nuen egumatez presuei zuzen du uh, eggitate bat egunmatez uh, egin nuela nolapait. hori zen pixkati ideiaia eta itssaxoa bereziki uh, imanol lehen kantu batetik ahituta, zeintan uh, deskribatzen duen uh, itsaxoa bereziki uh, angolko. Uh, Bizkaietik abietuta Gashurinako golko hori ze, ze egoera eta ze itxas zakarra den gune batzutan, eta nahi noen bereziki uh, eskualeriko kostalde hori zeharkatu nolazbait. Eta merezatzen ari erazpen bat, zeharkaldi bat izanez ezgeroz, preso batek nolazbait bere egoera larri hortan zeharkaldi bat ere urteak edamaiten ditu, bere engaian duak ikarri baitu hortat, uh, preso izaiterat, eta zen hola azpeit, uh, bat, bere jentzat nahinen, mesu bat, sustengo mezu bat uh, luzatu hori da nik uste, uh, bai uh, ho, ekitaldi hori bultzatu duena. Mm. Ez dakit bitxe izango da behar behar haitu nana, me badu uh, performantzia artistikotik piskabat. Hidu-hidu, du oh. Ez uh, es, es, es da eundaino izan pretanxio kogauz bat, ez baites bada... Uh, Ema itzaren aldetik, zeren edo zein igelidariak maiten alzen, uh, nik bano denbora gutio zinen zuena, baina boa nieniz hastapenian baitezada uh, zera igelidaria, baina maite dutu da ere, baina artistikorik ez dakit, zen gehiago, uh, orenak pasatzea gurean eta beti gogoan izan duten, nitrezo izan baninza, edo zein kasungatik uh, ea nola... Uh, Zerrenik ontsilatzen dut ere kola pre, kampotik presua pre dena alako kristoin erronka edo desazioa nahiz eta ez duten autatu. Hola bilakatu den eta pentsatzia zehizan berden egun bat uh, zelda batean, bi egun, haste bat, ileite bat urteak eta urteak eta urteak. Artistikotik eztakit. ez uh, dut ez nezake inbestean ez dut hola jabizitu. Ez artistikoabe egitez bad da minan zerbait alako Murgiltze bat eta iraupen ira joko bat ba gehiago. Mm, bai, Artistikoa ez da egokia baina gehiago performentzia nun bestearen lekuan emaiten zaren, pixka bat chartzen uh, bai. olako uh, be giro batean, itxasoa, nigerika, uh, itxasoaaren indaxari auge egiteko eta beti gogoan izanez beraz presoak alde hortaik gehiago artista batzuek egiten duten maneran. Azken, ehan, bai, bai, bai, bai, bai, batzuak egiten dute musikaren bitarte, zerkiaren bitartez, tartes vert trois demi ziten a englouté manière citinale et bananzen sines uh, n'aynouen ain sinan eman uh, non l'aspeita la bat, al débat bon chimbi ilina aussi simbolo bayonata bilbo uh, juntazia banan bon kilo laren modois serene hortan bon ce qui uh, est au chartan 8e insen banan geiago bai uh, il Donaldi hori urian uh, a bai uh, mainuen uh, alako sta txirutzuei zeitia bezala baina zerbait torta Hortaik jautzen du ere baitan eta nola jende horiek beren implikazioan nahi noen uh, dute askok eta pahatzen dute hono eta zen manera bat erteko bedaier bedai pentsatzenuela eta mm -hmm. usu pentsatu dut bedaier eta halako bai halako uh, transpozizio bat kilolatik pixkat uh, uh, atxilotu baldin za horri pixkat halako begik pixka bat mm -hmm. nahi zetan ni haurek uh, Z ba, ahal geniz, ikatziak kartzelaba dela, itxasua bate, bate baina zen naini askenin eta zen mesua, hori, bi, bi dina usilotu, uh, uh, bera jene gora ipatu, uh, gora ipatuz, eta e, ikusi e, oi hartzuna boditaukanduen uh, bai altzian hemen bai eta ere berezikiego aldean, uh, zinez jendeak onkia ziren, eta bai izan da zerbait momentu uh, aski, aski sakona, uh, zinez sakona bai bai. bai. Mm -hmm. Zama demora, eman duzu, beraz? Zazpie egun, zazpie egun eta, eta lagunen, bai. Horri uh -huh. da gero geldialdiak egiten zenituen? Bai, atxuziz uh, abiatzen intzen hor goizeko uh, Julianginen zazpiek eta erritako, sortxontan uh, behantenian. Uh, Banoen asistenzia bat lagun bat hor uh, zera Txalupakitpibatekin segitzen induena. Mm -hmm. Eta gero joan arau lotu dira beste hausuetako uh, portuko ahaintzale batzu eta hor beste bon bonbaldintza seurago batzutan eta izan da. Mm -hmm. Eta arabiatzen nintzen goizeko sortzi honetan eta iristen atxaldeko sehiak inguruan gehienetan. Uh, kasi bon sortzi eta hamar horrenen arteko zera eguna. Mm -hmm. Orduan hor, uh, erramez ala billar, bai onako gaztetxana orkestuko duzu dokumental bat, edo duzu e, uh, gaztetxera gainera, eh, gaztetxe arte eldusinen nashki hor higerik uh, egin zinerarik? olisa ni iritsi ginen or, uh, gaztetxean, gastecian bide carrera inzokuten zeren berek ere hor uh, uh, ni buka zureko ni abiatu ninzen has uh, tapenen bideko gazte, gaste gastechiko uh, gaste talde batek antolatut suten sida uh, gauche krebatata fresh quand je peux te nous savoir ici et là n'ai non ben avec les autres ils disent ça yenere symbologisait les récit en Alsace là le quartier filma... c'est ajusto gastecien ordiane non du eta hitz ginen gineen uh, pilskat galditu gus, leku guzietan uh, zera zalpen bat inengen uh, fi, filmaz pilskat bai. Mm. Oda ekipagoagak uh, segitu zaitu hor uh, filmatzen uh, ibilbide horretan bai. nola pasatu da uh, pentsatzen beratutzola bai. igiri egiten? Bai, berak uh, bai lehen gaitza egin du ez du filmatu bakarrik antolak eta zera saidean eda da adapodiki zeden uh, kontaktuak hartzeko han siren seda uh, précho comité do talde de monsieur Tacoardu la dunagie juntatu uh, piskat uh, shayatu acetana uh, alako bon gidoba txortia ta yania ja piskatu milicia portu kayamu sietata eta bai bai eki la sines la gonga eta nitz, uh, fernbede, harria ekarri du uh, ekitaldi hortan, eta, ara, eta filmatzeko, bon, doain ondi batekin ere, bon, filman agertzen den bezala, uh, bai, ekik partea ondi hartu du proiektu hortan, eta uste eut uh, uh, kanaldeko nielaik kanal duldeko taldea dit, eta zinez bedio unesik usten zupela, eta bon, go, otik segitu zuten, eta enetzat izan zen uh, zinez... Uh, Bai, bai, desmortza edera eta bai izan zen bilaien gamnik partailetza zinez gaitza eta eskertzen itut eta adat. Mm. Kemena, filma, beraz, uh, bihar ikustenako da baianako sispa gazte txean uh, ordua berbago gonduzu, saspitan orte ba, saspiontan, saspiontan beraz proieksioa eta onotik zurekin xolastatzeko uh, parada ere, uh, baita Roberto Murgiondo, antolatzaile eta ekipagoaga, beraz, filma egilearekin uh, berdin Pascal Elgartz agurtu aintzin, baduzuia olako beste deshafio bat, pentsatu ke egin alhalban ho gehi bena hor bat dititu aki ondokuretako uh, alde, alde pertsonaletik uh, koxiko eztan dena finkaatu beina helduden neguan beste lagun batekin txirri la alvarezzeki polii beste zerbait he eh, mezu berezidik paatu ah, ouais. gabe eta gero badut du beste geriika proiektu bat uh, ongi paxetzen bada... Uh, tik urte barne uh, bestea di azpen entzt uh, presuenena bezelakoa aski etstzatu onkitzen haena uh, nola eztutan ulertzen nola eskoleri ontan eh, gure hizkuntza ezpen ofiziala. Ea zerbait lortzen dugun uh, plantan aitikia besteri uh, zeharka ze handi bat uh, asko San Eta ea beste, beste populu edo hizkuntza minortu uh, entzat ere ordezka batzu edo prestinez halako uh, zerbaitetan txarttzeko eta espero zemantikaa uh. bian bulean edo bai hizkuntza alde ofizialtasunaren alde zerbait muntatzea bai. Hala. Ez duzu Atlantikoa trabeskatuko hal Ez arras, ez, ez, ez, ez, ez idealitake uh, kortsikar batek mm. kortsikako itzulia itia, nigo guanuke bretainatik bayonarat uh, ditia, bretain darbatek bretainako partean handi bat, deste batek alzaziako batek beste numeitetakoa, kanakiar batek uh, kaledoniako kanakiako parte bat, alako zerbait uh, mm. lortzen dugun antolatzea, eta baizinez nerezat hori izkuntzaren gauza baita, uh, Ba, atxikena izen gauz bat, uh, bai, as, aski, bai, hor, uh, balitake, fin, atxe maiten dut, uh, maitenuk ez zain montazia bai. Mm -hmm. Paskal Elgart, beraz, uh, ramezala billar, uh, baionako zizpagazte txan, izanen zira, kemena, dokumentala orkesteko presonalde, bilbotik baionara, igirika egin zinuen, uh, be, desafio hori ikustarazteko, orkesteko, ta hortaz egiteko milesker? Milesker, Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta segitzen ugorain, itz eta putz eman kizunean. kantuz, kantu, saioarekin atxalde hor maia, muruara. Arantxa ididara. Baitazu. Behi ziren ere parea. Bai, bai. Oitura birakatzen ari da, eh? Mm, nire uzola, eh? Zuzua, <laughs> uste zerbait sekatzen duzola, eh? Unatetok izuzua, ez? Baita. Kafe haukandu zu gauk? Txokolata ere? Ez. Ikusiz duzu zela txokolata ere? Ez dut ez da ikusi. Baizu bat zokalaren egiten dugu. Horrek <risa> <risa> ez dut deus ikustekorik txokolatearekin badakizu. Lan egiten ala eta txokolata ian beha momentuan. Ez eh, eh, ukaldera ian beha Ikusi zaitute eh? maia txokaldean beraz. <risa> ez du balio, eh? Bo, elurik ez gauk, maleruski uste nuen egia errarna gauk ez nuela eginen. Ez, badirudi asteburuko ez? buruko, ez? dute errandu edo, entzun dut. Oso iragarle txarra naiz. Hori entzun dut. Tzira pellozabala biz, ez? Ez, ez. Ados, bo, hor doan, aldiz, biar, segur denada, al aire, kantuzkantu eman kizuna izango dela, txaldeko lauetan... Norris Angoraz zurekin. Hiruseino taldekoak eh gonbidatu ditugu, e, orain dela ez dakit dira baita baitzu argitalatu baitzuten e, beraien hirugarren albuma, e, kolorez bizi deiturikoa eta beraien e, diskaren inguruan mintzatzeko Maite Maibertzigarroa gonbidatu dugu eta berauk e, espikatuko dizkigu, eh taldearen ba e, berezitasunak diren eta diska nola egin duten eta zertan diren ere. Eta disko honen espiritua zehitzetan eta nondik ba esango dugu baikortasunez begiratzen dutera beti baikortasunez egineko kantu horiek badirela gai unibertsala konketzen dituzte hurbilekoak ere direnak eta beraiek sortu dituzte kantu guztiak taldekideen artean batekidatzi eta gero taldean borobeltu dute pieza eta hortara 14 kantu orotara aurkitu ara izango dituz zen diskan feel good Feel good eh? Disko Bye. bat Zaten <laughs> den bezala Positibo eta Olako zait mm -hmm. Bo, ebe untsabiak Beraz Jan bezala Kantuzkantun Izango duzu zurekin Maideer zigarroa Eta larumatean Ere Artxaldeko Ostetan Eta ostirara gauean ere Ah Errepika Untsa mm -hmm. Zekanturekin agortzen gira Bat diskari Zena maten joan Kantuarekin adibiz Kolorez bizi Iluso ino Maia muru agamirizka Zure Jau Na na na na na na na na na na gure zer ehola Altzenida gurre mudua Aste batzuk geroago gero lago Uda eta Bildoztartu querigo señorie casmatu ditu tu o Egoa... Kantuz kantuen mankisuenan bia ja iru soinu taldearekin hitzordua eramasaramilak kermaya Zaman kizona hortan bukatzen da gaur eta ondoko itzordua antenan laru larumatean emaiten dautzu eta txaldeko lauetan, hasteuntako bildumarentzat, kronika guziak berri zentzun gai eta igandean ezeko erditan aldiuntan az oren batian, bai bai pilotaren ondotiko be euskalirateak.eus web bunean, twitteren, facebooken erizait aurkituko duzue izan ontza, seiak euskalirateetan